тому що нас обминути також і цей період? Ми воліємо почати з часів найкраще знаних і найдокладніше тепер вивчених е – енеоліту. З кінцевих етапів неолітичної доби на Україні, з культури знаної в археології України, як епоха так званого трипілля, або ж, за іншим її означенням, з культури мальованої кераміки. Ще зовсім нещодавно археологи сперечалися щодо наявності неоліту, зокрема раннього неоліту на Україні. Сопроти них, з археологів, які заперечували існування раннього неоліту на Україні, або ж, точніше кажучи, заперечували заселеність території України в цей період, посилаючись на те, що, мовляв, у цей період ландшафт України зберігав свій післялюдниковий характер і надто велика вологість не дозволяла заселити людям басейн Дніпра, ми не поділяємо жодного з цих поглядів, ані про вологість ландшафтно-кліматичних умов, ані про незаселеність України у цей період. Але археологія дає нам поки що надто мало, щоб казати щось певне і про неоліт Нижнього на Дніпров'я, і про неоліт Волині. І хоч це повинно буде позначитись на наших кінцевих результативних висновках щодо процесів, які мали місце на зламі від Трипілля до післятрипільського періоду, ми примушені тим часом залишити виклад цього етапу в стороні. Почнімо з Трипілля. Епоха Трипілля Територія поширення Трипілля на Україні, густота заселення у третьому тисячолітті перед Різдвом на території Правобережної України, на теренових просторах від Дніпра до Дунаю, була поширена пишна і квітуча культура, яка вперше була відкрита наприкінці XIX століття археологом Хвойкою на середньому Дніпрі в районі міста Трипілля, і відтоді ввійшла в науковий обіг під назвою Трипільською. Це є високорозвинена культура ефектних бару, складного орнаменту, орнаментальних прикрас, спишної декоративності мальованих хат, розписаних печей, фарбами розмальованого посуду. Відповідно до цього, трипільську культуру звуть також культурою мальованої кераміки. Як сказано, трипільська культура була поширена на правобережній Україні від Дніпра до Дунаю. Її виявлено також і на Лівобережній Україні, але поки що тільки в окремих пунктах. Слід гадати, що наступні розкопки уточнять це питання про поширеність Трипілля на Лівобережній Україні. Що ж до Правобережної України, то на етапі Трипільської культури, отже у третьому тисячолітті перед Різдвом, це була госто і суцільна заселена країна. Було б перечасно намагатися визначити кількість населення України в той період в цифрах, які претендували б на то або іншу, більшу або меншу точність. Але можна певно сказати, що населення України в третьому тисячолітті було дуже численне. У районі Терпілля, на середньому Дніпрі, місцевості найкраще обслідувані археологами, Виявлено, що поселення одне від одного розташовувалося на відстані коло пів кілометра. Якщо нанести виявлені пункти Трипільських поселень на карту і зіставити цю археологічну карту з картою сучасної заселеності цього району, то з'ясується той своєрідний і зовсім на перший погляд несподіваний факт, що, що поселень у третьому тисячолітті було більше, ніж нині. Вони були розташовані ближче одне від одного, ніж за наших часів. Вони були менші, ніж наші теперішні, але траплялися далеко частіше. Топографія. Кліматичні умови на Україні у третьому тисячолітті. Деякий час в археологічній науці панувала думка, що поселення Трипільців – розташовувалися виключно на високих платох. Це пов'язувалося з гіпотезою про вологий клімат України, ствердженнями про високий рівень води в Дніпрі і його допливах, з припущенням, що дрібні струмки наших часів за часів Трипілля були великими ріками. Наші досліди ствердили хибність цього припущення,